Nëruar, mesht, me që ku e së nëruar, fillemisht me lejëni që të përshëndesë me përshëndetin e bukur islami. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Fëndërem Allahun e madnuar që në mundësaj që përsëri të jemi në këtë takim. Dhe lusë Allahun gjelle gjelaluhu që takime tona të bën të bekuara, të në shpërblen për kohën, mundin, dëgjimin, durimin. Gjithë ato që i bëjmë këdrejtim së bashku, O Sallallahu Alehu Ala, që Zoti t'na paguon këtë mund. Edhe juve që dëgjoni, edhe neve që flasim, a të gjithë neve së bashku, Zoti xhallahu ala t'na bashkon gjithmonë në, në punë të mira. Lëvdatat, bekimet qofshin mbi Mësuesin e njerëzimit, të dërguarin e fundit Muhammedin Sallallahu Aleihi Wasallam. Dhe mbi të gjithata që i ndinë këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote që kuatë në ruar, kemi filluar në emision e kaluar se të flasim për dukurit negative. Këto dukurit që për në ngulfatin jetën tonë vazhdimisht. Këto dukurit e cilat për në shkaktojnë shumë probleme, për në e humbin ngërëhëcin familjare, për në e humbin raportin shoqenor, për në humbin shumë gjera. Dhe rrëdhëmisht nga kjo,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 që të rruajnë këtë nëzënës, të rruajnë këtë nëzënëse, të rruajnë djemë tonë, vajzat tona, nga përfshirja në këtë duhri negative. Ata janë të ri, ata mund nga bojnë, ata mund të rëshqasin, po ne imit obliguar si prender, ne imit obliguar si mësus, ne imit obliguar si mëtë vjetër që të kujdesin për ta. Të rruajnë. E ruajtë ja me mirë bëhet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 dukurive negative. Sa janë të rëzikshme ato? Sa rëzikohemi ne me përhapin e tjune? Ndërshësat, shiku e në ruar, do të vazhdoj gjithashtu me një hyrje që ka të bëjmë me këto qështje. Para se të filoj të flasë në detale për ato që mendoj se duhet të i trajtojmë seriosisht. Duhet të flasën për të seriosisht. Duhet të i demaskohim ato dukurit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 me këtë temë në përgjithsi dhe që edhe këtë emision e konsideraj si hyrje në tretimin e këture temave. Për qëfar bëhet fjallë që gënë uvarë? Unë e fola se janë të rëzikshme, ka rëzik të madhë, rëzikojme me përhapen edukurive negative. Mirë po, qëka ishka këto në këtë dukurive negative? Pëse përhapen këtë të njerëzit?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 lehtësojn për hapën e dukurive negative. Ato janë shumëta, shumëta të, të, të mëdha e të vogla, të ndryshme, të lloj-llojshme që shkaktojnë përhapjen e dukurive negative. Mirpo ndua të mundojmë që të fokusohemi në disa prej tyre, me disa shërimë jo të zgjeruara, por sa për të kuptuar drejt se çfarë kam për qëllim me atë që do ta përmend imën Allah më nduor që kusë dëruar, shkaku kryesor i përhapës e shumë të këqieve në shëqërin tonë, shkaku kryesor i përhapës e dukurive negative në shëqëri, është i njërënësa. Njerëzit nuk janë të informuar sa duhet për shëmtu e shmërin e këtyre veprave. Njerëzit nuk janë të informuar sa duhet për pasojat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 Diri në atë masë trupën e saj, aja shëmtim. Hën mund të bëmë bon për zbukurim. Mund tjetë të allogarit zbukurim. Aja shëmtim. Aja shëmtim i kryesës e zote gjelle gjelali hu. Gëse Allah u gjelle vala nuk e ka kryuar se dela shtu. E për shëmtu e shmërin e shumë dukërive tjera. Njerë në vjetë, dita ndërkomtare për shembole kësaj, ju flitet pak edhe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 Një në bitë një një rënsë, nuk edhe një realisht që ka i bie. Dhe nuk duhet të përdurë atë vetëm aspekti shëndetsor. Ka një njërë dhe të kërdojnë me prezentu përshamu në qërët të shëmtuar i qasën nga aspekti shëndetsor. Këtu, kjo është të keqë pëse nga se ka efekte negativë në rafshën shëndetsor. Ka ndikim negativ në shëndetin tonë. Bekaq. E kuhen efektit tira?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 A komunsimë u bëre çeti me snive, lumturia, kjo s'mban rancë. Kë efekt? Nuk ka, nuk ka më rancë. Nuk ka më rancë. Kjo është, kjo është thelbësore esenciale. Në shmitënia njerëzve, di se këto janë të keqe, veç nganjë aspekt. Për shkak dukuri dukuri të dukurive negative të përhapjes kamatos. Për habë kamatos dukur negative. Kës për kur trajtohet kjo trajton nga aspekti ekonomik. Kaci që rrezikon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 Ka, shumë njërë nuk din Shumë njërë nuk din realisht që farë dëmë nësirë këtë dukurit në rafshën fetar Këse me siguri pëllat për t'yune do t'largoshin për këtë dukurive Mi pa nuk ku bom për shtipë shumë dëmjë në rafshën shëndetsor apo ekonomik, apo social në rafshën fetar atë din se për të seshtë ashtë haram pa e falë zote s'kem që ka me bo dhe morë fund Andaj njërënësa, të folit e pakt për të gjëra. Unë nuk dua që ne, duke folit për dukurit negative, të të mërojmë poplin. Jo, kështu të, të vedisojmë, dhe mëndojës e ka dhejë mes të mërimit dhe vedisimit. Njëru një që të mëran me legjirim në tjërë shtaj që stërmadan një qërësje që sërë dukurit po ështëërmador rreziku se nuk është aq rrezikshme po ështëërmador njëmë largo këtë merra njërë nuk janë neu në më stërmadhu azë ja? ne duhet të flasim realisht si e ka parëshu kët zotin Kur'an pejgamberi sallallam pastaj të kalojmë në rafte të tjera të sherojmë rrezikun e kësaj teme andaj çu të flasim me realitet me fakte me argumenta me maturim me urtësi ne atë vetë disojmë ne nuk tmerrojmë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 Nëse pegamërës nënjë ka malku atë që e japë, atë që e merë, atë që ndërmjëtësën, atë që dëshmonë, këti ka malku pegamërë i sësërëm. Ka thonë Muhammed i sësërëm, një dirhem riba, një, e sheddu inda Allah, është më erën të gëzotin mëkat, minë sitin vë thëllëthin e zënje, se 36 herënjëri me boa zina, amë realitet. Qysh,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 Allahi nga, nga ato. Jo pëse një dhëne me të meru dike në thashë, me vedisujmë. Por, këndë dëgjëshë Allahi, kam bindjen se, si kurse dhe thëtë poplen, flak të njëtën për pjetë. Që kaxë? Kaxë e shëmtu me kaka? Të gzote që le gjerë? Po kaxë. Emi bindër. Ato vajza, ato vajza tona, ato motra tona, ato që dalën e për rrugë, dhe ai zbulojnë storitë e tyne. Dënat mososh ke hum turpë. Wallahi turp është ti me kalu pran tyne. Nuk din se si cilës. Nga nga turp që të përshkon. Nga situata që duhet të kalon te pa turp, zbulim marramans i gjymtyrës të trupit. Për po ta dhënë ato Peshën e rënd të mëkatët që i kanë të egzojt gjele vala. Emi bindon. Në qovë se një tropë besim kanë zemër nuk dalin mështu. Po nuk din. O shë pa bëj kurgja. Po, po qefë e që shtu ka pak moda. Nuk ka ka që thjesht. Dhe problemi unë është se përshka këti një randës i kemi thjeshtësu shumë mëkatët. I kemi thjeshtësu dhe në atë mëso që së pa në bëjmë për shtypje mu. Këtu e problemi.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 se kanë me vdikë. Kanë me dalë për Allah gjëllë gjëlleri u dhe me dhonë lëgari. Dhe shkaku, kryesurë është i njeronca. I njeronca nuk po thamë asë me ditë heqë. <laughs> Mirë po. Kanë të vetësh. Kanë të vetësh. Për i qëtëm e vajze që dalën e për rrugës, ata që i merën kamatë o sa i që. Edhe, edhe, edhe, kanë të vetësh. Ajë e ka një arsyje pëse e banë atë punë. Ajë arsyje tu, hëtë po çuhet atë djesh kash po kursi po po edhe hajnin me marr me vet pse po vjedh edhe ai ka një arsye po jashtë near hajnin u thot për shembull hafun valla duhet me mytu me mbror çka kumbon avto s'ka dllah kërkosh se po i hajnës te merr avokatin e, e pagun me embron gjë që ky pa fajë ti <laughs> ka shkuim me tu vjedh edhe kçull me dole pat pa fara po ai di kavra kavra njëri ka, ka, ka myt Pa kur farë far arsyje? Nga dha nga rën advokatë dhe bëhe dhe bëja gje që në zonim nalët, unë e pa fajem a fërën. Gjithë kur tonë kanë arsyje, a por a janë të pranushme, a janë të, a janë të arsyshme, a janë të justifikushme, këto që ndërnë e punatë. Përëndaj, për të anulluar gjdo arsyetim që mund të prezentoj njerëzit e përshirë në ndënjë nga dukurit negative, Duhet të përhapim dhije në mirëfilt. Duhet të flasim njerëz dhe përdo qëra. Që të kuptojnë. Unë di njerëz që kan fal namazin e gjumas. Por nuk e kan dit se alkohol e është qaq haram. Por nuk bëm, por nuk është në gjuna kërët e qka. Qështu atë e kan dit? Të që ditë është e qyshë. Por ka kështu që se kan dit? Kërë e kanë dë gjuhu që në hytëve të falët për alkoholin Se qëfar gjuna jë është, qëfar dënimi ka të kalahu, është me ru njëri. Qështu ka ka? E kalon. Ka njërë që në hudbe gjumas, e ka ndëgju hudjën për herë të parë duke fullë, për shumë të është marinë, e? Eh? Zinas. I moralitetit. E ka di që është harampës, e ka di që që i kaqë. Kur e ka ndëgju, qështu ka ka? Pejnë moment ka vendu të mësë po më kur. Ka në kemi kësi rasë që njerë, për të që n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 Po adhë të kërshtatë me e pytë. Ata të këritë negativë ndaluara. Me e pytë një, në rrugë, një valë, zëtë një njëri, për shambullë, vronë njërë, qështë që su pëqefi ju ka teka. Se me, a, mirë kjo puna, ndaluma. A, ko, valla nuk di, së të di, së kom lezu për këtë qështë. A kom lezu, kështë më zonë kështë? Ose në njëri, për shambullë, penalkallë.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 nuk din se pore i hargjit dim bkara kit rog me quçetin shoqënia tani besa din gruz ka me rase çerto pitin ngroti çka me bu nuk din çka po bën çka më men mënia është kjo pun fisnike akoma ti nuk po di nuk po disha ndoshta ka mundësi të komplikëzu ka mundësi kom etin keq është haram e keq po nuk e din sa është e keqe prej kur themi një roncë flas për nivelin që kemi te dijes për bollë dukurimi negativ Në mund të edhim dhjetë për gjithë shme, po nuk edhim sa është këshkat ruse. Allaj, po të dinim të cilëshim tështë si shëndryshatë. Po të din të baba jasë i vazë që dhjelën rrug në atë veshë e në ato na, na, na, na orët natës. Po të din të, qaj babë me ditë, qaj janon. Jo me ditë ata. Qëfar përësie kanë të gëzot i veshë njesët kërë do dalin për atë bi. Jemi bindur. Ne bindë. jemi bindur nga kët punë. Ne jemi bindur, më bind. Ne jemi bindur se do ta ndalin me dal në atë mënyrë, çfarë do, në do të ndirin nëse ka mundsi, edhe nëse kërkohet me lidh, do ta lidhin mes pelon. Nuk po them se kjo po. do të mund si, po edhe kë do ta bonin? Mos me lëmë më dal për jashtë. Jo për shkak po të coy-mo, po për shkak dytë javë. Allah i me dit njëri jo, qëfar dënimi ka me prit të kalla gjellonë që të nuk vendohet. Me dit qëfar dëmi i povetës vetë njëri të gëzot të gjellegjellonë hu me rëkullishin e një gërqa me vetëm, e një pikët e alkolit në barkën në ti, kur nuk dhe përndëma. për të më. Nuk din, nuk din s'ka një e kërë qëka është këpunë.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 Do të a thot feja për e moralitetin e ndalu më është, a thot veçkash, a haloti që ka më shumë, thot. a du të më ngu këtë pun, e për shumë dukurit tjera negative. Andaj burimi i këtyre dhe shka ku kërësur është i një ronësa. Kimi dhe shka që tjera që i këndruar, unë duhet të përmajnë një, e përsa shka shumë të tjera,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 s'paku, për Allah t'ma nu artimit të pasë, se o zët, ti në kepan tuk që a bëjshim në, në e në mundu, në mundëshim, qëka që këna pasë mundësi në, në s'këna pasë asë ekzekutive, s'këna as pasë pushtet, asë asë gjemenal, në e këna pasë këtë mundësi, të vedisojmë duke fullur, duke vedisuar, duke sëqaruar, këtë e kemi pasë në. Dhe në qofë se këtë mjetë e përdurim si duhet, lëjnë Allah gëll Burimi i dy të shiku e në ruar e, i përhapës e dukurive negative është zbrastia shpirtnore e modhë që mbretnon të kënjerëzit. Pse njëri, për shambull, e, pinë alkojlë? No Shërës t'i knaqëtë? Ta përshka i që te piharëj telarës, piharëj galit, po pi alkojlë që t'i po. Pra këtar s'fië ose për është e tjera, po të gjithasidhen të këdisponimi, të kë shurja e e pshit, i së brast. Pëse sot gjimë, për shembul, viktimet të dëshuris, e kalon i dashurën e dhe vëdraset. Vëdraset nuk këtë nuk kërë negativa, po pëse vëdvriten për shkace ekonomike, depresion, e kalon e dashura,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 Nuk ka mundësi njëriju jo, i cilë është imbushur me besim e ka shpirtin fisnik. Nuk ka mundësi kënjere të prejkë në nderin e njërësve tjere. Nga se në qovë se nuk e ka gruan e ti bënë sabër, pa nuk një losë në nderin e vetë. Nga se ka pasurit shpirtnore, në qovë se ka gruan e ti mjaftohet me te, e nuk prejkë në nderin e tjereve. Aha e gruaja tjetër. A ha që denë për rrugë e vajza e Fembar, që denë për rrug të reklamoj të reklamoj a që zotë që e Laura ja kanë ndaluar ta bën kështu. Pse e bën kështu? Ko, me çka tek e bë zotë atën? Ajo është pasuria e vetme që e ka fatkeçisht. Pasuria e vetme që e ka. Zblastia shpirtuna e brendshme. Po ti është e pasur shpirtërisht. Me besim në Zotin me këndsi të adhurimit nuk do ti bën të përshtypje dalë ashtu rrugë. Kur gazetaja ia ja, më kuptua se kanë një mungesë të të të të në në çantën e vëmendjes, kanë një mungesë të lavdatave, kanë një mungesë që të thjer të bëjnë mashtyre. Gjithatë këtu është mungesë shpirtënore që vjen nga varfënia e shpirtit. Ku njeriu nuk i bën përshtypje çka thon të thjer në kam e të nëtime, kam me që fartë mirë, në kam a gjindje cora, kam prektje cora, nuk kam ko që të bëjkë si veprash, nda i vartë një është për të nore. Mungesa e besimit në lana zëgjallë, mungesa e njojës e, e, e përfundimit me ditë njëriu se aj që përshambullë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 Në jetën e shkurtër, bëj sabër, Allahu të shpërblim. Vdes, Allahu të shpërblim me xhenetë ku nuk do të ketë mrzitje, nuk do të ketë dëshpërim. Shikoj si u ushqen shpirti në xhenetë, si hap shpresë për jetë e lanë për të vazhduar. Apo me i thonë që ka thonë pejgamberi sa them, kush e pin alkoolin këtbot, nuk do ta pinë xhenet më afër. Nat kuptojnë zotë hin.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 të bëjmë veprat të ndyra, duke ndryshuar partnerët gjdo natë, e gjdo ditë, e kështë të më ratë, që e i shtë të bërë nëjë. Osa e, ja, dikush knaqet, që të vetmuat, ose në shëqiri natën, e të shikojnë filma, e të shikojnë pami, e të shikojnë vidot, 5, 8, 9, knaqet. E dikush, që është knaqet dikush? Dikush, që është imbush me besim në landjerën e valë në gjennetin që e pret, pas dekis, knaqët që të, të ngritë në piesin e natës, në erësin e natës, nër abdes për hirtë allatës o qërë. E të i diritohet Allahot më të këbir, Allahë akëbërë. E të i diritohet Allahot më lavdrim, e me madhërim, e me faldrim, e të bjenë seqde. Kërsh nësijet i. Dikush e ko këtë nësij, E di kua që atë nësi. Pse dëllën këtë këtë nësi? Pse? Pse di kush e kua këtë? E më rëndëshme. Ajë që është ësht pasuru me besimin Allah në gjellë lewala. Ajë që kna qëtë me abdes, ajë që kna qëtë me namaz, me Quran, me përmën të Allah të aso gjellë, ajë që kna qëtë kështu. Që këtë ruak, Wallahi për ta është dëni në mai madhë. Dëni më është për ta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 Kështë i pasur në derë, nuk mund të me paramendu që të trafën të zëtriun në palatën e ti, të trafën të fqiu në ti, të trafën të shukri në ti, su në paramendu njëri i pasur, njëri i fisnek, nuk mund të paramenduaj me po kësë ndytsina. Preka këfë qi i vijat ti, pasur i e shpirësit. Kështë i pasur përëna. Antaj, Jusufja Lisan, në rafshë në jashtë, mështë i varfër,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 fuqia, autoriteti, pasunia, ato i kishtë nga jashtë ato, pra ato s'kishin lëshur rënë mrena, që ajo të u dhejshëte me to, fa të kjecështë, u dhejshëte pasuria me ta, u dhejshëte autoriteti me ta, si kurse të shumisa njerëzve. Dhe e shpion këdrejgje, u gjunzua para Jusufit, dhe tha më pranët kliuta. U gjunzua para ti, duke kërkuar që atë boshlëk të branqën shpirtnorë, që nuk kishte mundësi ta mbushte as pasuria e saj as autoriteti i saj. Mendonte se do ta mbushte këtë djalosh me bukurinë e tij. Kse mendonte ai. Por ky ishte i pasur nga brenda, nuk i bënte për shtypje bukuria e saj, qase nuk kishte robi bukurisë. Nuk i bënte për shtypje autoriteti i saj, qase nuk kishte robi autoritetit. Nuk i bënte për shtypje pasuria e saj, qase nuk kishte robi pasurisë. Por ishte i lirë edhe pse në aspekt në jashtë mishë shërptor, por nga branda buron liria, nga branda buron ljumëturia, nga branda buron fuqia, ta musimun nuk gjënzohet kur? Kur? Nuk mund të gjënzohet muslimonin kur? Me që farë dë presioni? Kasi fuqia ti buron për mërana, i bëndemi e thështë, gjënet në kam rana, në këtu mërana është gjënet, jo, mund të më prënë nga liria e jashtë më, Galleria Levizias. Po mund të më provonin ka ushqimi i bukës, mund të më ndalni kët, mund ta bëni me fuqi. Po nuk mund të më ndalni ushqimin e përmendës së Allahut që është ushqim për mua kompenzues para që po më ndalni. Levizia që po më privoni peisoj. Për, për, për mua është ma alternative kompenzuesh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 të besimit në Allah në zogjel, të lidhës më Allah në të baraka o tala, ta të knaci së madhe të adurim në nëjti, të përullis nëjti, të pasurim së madhe që akumulojmë vete tona, kur themi, la ilaha illallah, kur themi, subhanallah, kur themi, Allah akbar, përmendim një zëtë që është nëjë madhe, që gjitho gjë është në dore ti, me përmendim ti që të cohë në shpirtë aton, me përmendim ti ushtë qëjemi, trim rohemi li rohemi eku te me rad mungesa e ksoj na ban rob di ken te cigares di ken te alkoolit di ken te allah na lut rrugve te qicia a moralitete te kso te me rad e di ken te autoritete te di ken te alk... rob varsi te nuk mund te ndoat pe soi kur a ter kornuq en dine varsi en pe zote Allahu e dënan, që të ndijet i më varun pas taj pëgjereve tira që e dëmtojnë këtë botë dhe e shkatrujnë botë në tjetër. Këtër e në dy shkaci përmana, ko andë dhe tjela, ndashtë të do të vazhdojmë edhe një emision të fjasni për shkacit, apo, nuk e di, të hymë drejt në detaljet pas po të do qoftë, kërë ishte e që patëm mundësi përson të shikohin në ruar të përmandim në kuadrë të këti emision favorr për këtë, ngasë dua që të japim edhe hapësirë për sikur të nderuar që të inkadrojnë me pyetjet e, e tjera. Por po ta dësigjë të bëj një elaborim, shpresoj që jemi në ndat të kënaqur dhe shpresoj që kemi përfituar të gjithë nga kjo për temën që ishim duke folur, shkaqet që ë uh, sillin apo lehtësojnë për hapin e dukurive negative. Alla unë arruajt nga dukurit negative dhe Alla unë amonso që ti mbjullin burimet e ndyta që pa endotin individin ton, familjen ton dhe shështërin ton për risi. Këto është që në ruajt e bëm një shkëputje, e rrektemi pasaj përsëri me inkuadrimin e juaj në këtë emision, andaj në ndesh një zoti ushë problemet. Qikohet në roar, u rekëthujem përsëri në pjesën e 2 të emisionit tonë, ku ta është mësikur që e një duke parë, kemi bërë shfa që në numëit tonë në telefonit për mesin mund të inkuadroheni. Dhe pagun bërko e inkuadroj të refënusin e parë për santa. Selamu alikum. Aleikum, aleikum selamu artollabarakatuh. <coughs> që pa nësatë, fej Allah për neve në të Kosovë që marin dëtyrën, pësuset, dhe qyrën pësuset, asimtarë dhe sot që ele presidenëtja i mërën të detyra pa qenë prejnë pa pas, pa sa, se smi këa nuk ndonë në përdhane tjera gjëllumën veç, po veç të na që hmm. unisa me ta bo këtë pyqe është para dërjave mbrame po në dojme të Plan Kosovës, gjyshën e Amserës që i pështoj peke e sëprior peke në Reselips ka që një vjetë të gjyshë Gjushe vet ka dheke për Presidenten që kur ka qenë në qatë vizitës shpita kancera ka prentu për njëndin për mellet po, njërë po, po, po, po, e qartë Po e qartë po, E qartë E qartë po, Për, men, për, zhej, e e e e për e një sen për një jetime që këtë pot e më rrësh u të në bitë një hapo këtë sen besëm që shumë, shumë, shumë Po, a ki Allah të të tërë pytje? A ki në do një pytje dhe të tërë po thëmë? Jo, jo. Allah të shpërbleft, Allah të e kuptu me qartë Allah, Allah të shpërbleft. Soj, përkend, nuk duha që të flasë për persona, individat saktuar, kërdo qofsh në ta, por mire që të flasëm për probleme si problem. Du më thonë,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 ose njeriu që e, nuk, është prind, nuk ka sprend, nuk ka problem me komësues, fetarisht. Do ndofshin sociologjik ato, po psikologjik ka kënë problem, nuk e di aftën. Un mund t'japi për një para që jam kompetent. Po fetarisht nuk është haram me dhonë mësim për shemb nzanësve në djaliri që nuk është i martuar. Nuk ka fetar haram. Po mirësh me njëriu që ka prur fëmitë vet, do ta mund të jetë më emocional, mund të jetë edhe konderta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 – Te ishtë alë me po një pyte… – Ashtë… – Po, po… – Këtë imat të sen, – Po? – Që të dëgjojnë shpesh në apor internet, a dektarazë, ashtë tim. – Po, po, po. – A, së këshime thonë jo për atë një rinjë. – Po, po, inë salla do t'ja pe ta është për i gje inë salla, inë salla.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 Detalisht atë njeri, nuk kam ku më marrë me analizit e ti. Por atë se e kam për cilë, dhe që e kam pop e ti, menaj se nuk ka ndonje dobi në aqëfaraj fletë. Janë gjirat e sletë dhe më thonë, më te i përmduken të kurdisura, më te i përmduken dhe më thonë me prapavit të saktuar, se që një muste mund të i bëjnë dobi. Gase në ligjiratët e ti njeri ose të merruet nga frika, apo ai prezanton se kjo është e kurdicisë kjo është e kurdicisë do të nas kem çka më bëj këto është të rregulluar me kët thosh subhanallahu ngjanire ai don me kritiku tiert ngjani dorë armiq të fis ai don ai don me don me Damasku po nuk e di më çëndër apo çëllim para i bën musliman pasiv me këtë mënyrë të trajtimit pse këto të organizojmë këto të planifikojmë këto ka shkuar pas planit kjo kandose është për jugu për 10 vjetë këto ka shkuar subhanallahu ç'ka më bbona nuk e mund të shoh kuor frika ndaj Allahut kuos kuos kuos zot e gjeneral ana kë çështje që nuk le han plantë aty që do me shkatrumë musliman me skupik për fa. Është më në atë që kjo mund të jetë edhe kurdisën që musliman të pasivizohen të armiçohen me zveti askund më si besojnë çdo gjë është komplot, çdo gjë është e kurdisu çdo gjë është planifikuar. Ku i më besu? Dietor të lazi kështu këta. Është më në atë që on përvetë nuk i këshilloi musliman me ndëjukët një rëndë. Se s'ka dëbi piti. Kor tëmë s'ka dëbi, ka në dëbi e eventuale, po. Në total, nuk ka në dëbi që Allah tjetë zhegë që se këngu piti në apëtën. Ska dhe që ka apëtën. Njërë, në, mengu, në me ngu hëgjelartë e tyne, në vendës e tyne, me mësu gjera që atyne i duhet fillimeshë mësliman me apëtën. I duhet mësliman me kuptu namazin e tyne, abdesin e tyne, me duhet dukri negative bashkaresht, me duku familën,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 Falonj do kurto xhamia ti, se kjo është edhe e, e, me e letë për te që më ë ë më lehtë për të që mos tik namazi me xhamat. Ka se kanë njëri u qeshm sumu fjalën xhamin më larg. Gjithmë fota si. Ka një ndodhi që për shembull 20 dhe me këto nuk mund më ngjatje. Atë ku me shku këtë, që më shku këtu si më sumu dal të kortë, ti qesh sefte më shku pa fjalën të shtëpi javën. Ne mund të të këkë nga një shkaktar që edhe ë me ikna namazin më lart. Po kanë edhe na udubla, me pas një forlloj, një forlloj ë Po tham ju rritje po në vallë, sku e di. Pritjet dos nukot. Ata xhamati me holla e të çetçi, për kalon gjem pjesë më fortë na, çakim na. Dhe parsi pa unë kominë me kaluata. Falë tek xhamia aty. Ne ham në çdo xhami ka imam. Mendim ju ne shqiptot. Ka dallim mes si imamve, po beso që në përgjithsin total ka imam të mirë, të dishëm, që fortë na mund si duot, një fortë xhamia aty. Ka ne arsye të mëdha dhe ka në nivel më sku më lart, atëra nuk ka dhe qëka të ndaluar. Por në esens, fale qdo kush në gjemine, lagës apo mahalës apo atë që ka në afërsi. Allah dhe në masë mire. Kemi telefonat e nënkuadrojmë. Salam alaikum. Aleykum salam artullah. Jo nëtë së unë të të tira o e pak në një problem ma madhur se diqës në të përredin. Në të qëtë të qëtë islam me që është korral të malë feja si për zhjeve në kretorit në mjësit, në mjësit, në në në në në n në Kosovë, nuk përshë nuk përfarë në dikimi, se e e i të amë me posënë njëtën politike, se Kosovë qikë më lonë jashtë kretë, jashtë së vyësë, jashtë klasës. Po. A okshtë vetë këta politikanë tonë që nuk pe lejojnë ta, apo, dikosh në basë në që jam atë në në mbazë, nuk pe lenë që me në dikuj feja, në tëm politike. Po. Po. Po më ndrej jam, më trajuojm shumë zgjminim me makeup në liçtancë dhe faktikisht jam i betullës më doën shumë zgjedhje për këtë, asnjëherë unë kërkojna. Merë sot dal linjë të besueshëm që të prefisë ton modë që pak në fazë pak edhe në rrugë tez me koca, çka thënë mund të një besues unë sikur të ish tremtimit ku ata shpijin E qartë është lapitjet, e kuptum, Allah të shpërbleft, Allah të shpërbleft. E... Roli i fesë në përzjedhën e udhëzve është një qështje, dhe roli i muslimanve në përzjedhën e udhëzve është një qështje. Feja mundë dhe që tjetë e larguar nga ndikimi, si kusë të, të knië.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 Madi e konsideruar një lloj shkilje, në çonse njerëz e përdorin feën për të prezantuar për romët e tyra zgjedhore. Në feja përmendet nuk është një herë në diskutim. Dhe këtë problem besohet që duhet me trajtuar por diku tjetër në diku tjetër. Me muslimant që janë 96% te këti valë. Muslimantë te këtij valë a kanë mundësi me diku? Po kanë mundësi shumë me diku. Dhe ata nuk hynon as kush Nëse me kushtetut ndalohet përzierja e fes në përzjedhin e kryetarëve ose deputetëve, nuk mund më në kurkur kush musliman me përzjet. Krejt ata që kanë dalë me votu ditën e zgjedhjeve, noshta spo, në 30% total janë deklaruar se janë musliman. Ata mundën me diku. Ata din se me fë është e ndaluar vjedhja. A të adin se me fej është endaluar pa drecësia. A të adin se me fej është endaluar mashtrimi. A të adin këtu krejt. Andaj, a mundemi në si musliman që në basta sëqedim nga fejën që si është endaluar të ndeshkojmë njërë të tjilë njësën në një mundemi kush në ndon njëve si musliman bërë këtë askush është në kemi drejt vëtoj këtë drejt në garantohet me kushtetut, me gjithë gjithë në këtë venë. Përnda nëse musliman do t'jemi, në të po flasë si musliman, grupit caktumë, si popull që jemi musliman, po flasë si popull, jo si gjemati gjamis, gjemati malë, si popull, do të vidisojmë më tepër për përkacin të në islame. Dhe të shvidzojmë këtë përkaci në përcaktimin e udhëhecëve tonë, që t'jene ata që në të drejtë, të jenë dhe qenë korekt e kështu më radhë. Andaj për këtu, nuk në kafaj, edhe menej që nuk duhet me menuashtu, se bashkësia i islame ka një rëll, doonë negatin në këtë të të të të më lërga saj. Ho gjallartë, që i përkasin bashkësia i islame dhe punojnë në hine saj, vazhënimish mundohen që njështë të i vedisojnë, të i flasin, se si duhet me qinë venë njën, si duhet e të lufton dukurit negative. Si duhet jetë kjo tash? Normalisht, komunxhallart në, në, në, në, në hyr të bën gjamia me fol kundër partive politike edhe kundër kryetarëve komunal. Ja, nuk është kjo çështje që, që si ne duhet ta bartim në atë vend. Mirë po. Nëse ndo njëjën Hoxhën se, për shembull, drejtësia ka rëndësi të madhe në zhvillimin e shtetit, atëherë ti kupton se njeriu që është i pa drejtë sun vien kryetorit. Korflat për këtë aparat e këtyre radhë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 Këtës ne analë kur kushtë, o sënë talë kur kushtë, kur kushtë me, me dhunë, sënë tët, vetëa dvetopræshtoprështopr... përgjëta përgjëta përgjëta. E ki këtë drejtë. Për daj, para se të flasim për, do më thonë, a në lejen në dikush, a nuk në lejen, a për e në dalen në dikush, a duhet të flasim për vëdisimin të nësë i musliman, si absolut, si, si, si, si, si, si, si. shumitë absolutet duhet të thëmë, në këtë vend që jemi, si popull, apo duhet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 Aleykum, selamat, Allah. Uh, Hoq, uh, dhërta me abon e fiqje? Po, urna, Allah. Uh, Në tash po? Ale, uh, uh -huh. shkull, adem, e më shkollë. Uh, po? E bërë, ku është dhva këti namazit gjumash? Aha. Në të shkollë, dhe nuk me më faljë. Qa e bërë? Po, e qartë, Allah, e qartë. Inshallah, dhe të mundur me tash me dhëmë për iqin, inshallah. Uh, subhanallah. Vjetë, Në kujtohet, gjatë tërë vitit shkollor, kemi pasë të pëytje. Ose jam për shamija, ose jam për namaz, ose... Gjatë verës, s'kemi pasë të pëytje. Pëse njerët ka mujtë lërë shumë me adhuru Alangel Levara. Shika, dita përë shkollësat, rikëthejen problemet e vjetra. Të rikur mu. Të rikur me këso probleme. Të rikur njerët ka me kondë shtypur në këdretim. Diku është e ty është të xhymua natprem ne kemam sim çmësh më këtu. Rregullone? Rregullone, është mëshmë rregullu këtë çështje. As nuk duhet unë marr dosajlar marr dhe në shkolla më jo rregullu se si ju uh, ia ia garantoni të drejtat elementore nxënësve të juv, nëse kjo punë juna. Por adorimi i Zotit, shpreha e besimit është të lirshëm është e drejtë e garantuar me çdo kujt. Andaj duhet gjitha incident punën këtë temë që tu garantojnë këtë drejtë me urar të caktuara të punës me ditë që në këtë ku kam unë siketë të sonë që falën. Për dua të them që vëllezëruar mundohu që të bisedosh me arsimtarën e orës që kin ku në Gjinos, ti e bësh të qartë ose para kësaj me kujdestar në klasos, apo më marr edhe prindin që se të përkra prindin nga sinqë kanë prind të përkra, po inshallah kia të të përkra. Edhe më marr me shku në shkollë te drejtori i shkollës, më asheru se birja më fal xhimon, a ka mundsi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 Atërë, Allah të të të kullahë me së të tatëm. Keni frikë Allah në së të mundërëni, mundohë që të falër drekën. Mirë për, kjo nuk do të tatë që tjetë zidhe përheshme. Po shonë një këtë së aktu me, për sëri i bunja përshën. Edhe përshën individual, edhe familiar, po dhe kolektiv të nëzansëve. Timi vazhdimisht aktiv në kërkimin e të drejtës tonë. Diri sot në garantohët.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 kjo kjo të bëj me koncept, kjo s'kjo të bëj veç me ty, apën. po kjo të bëj komplet me sistemin që funksionën këdretim, e që kjo sistem fatketësisht është i mangët në këdretim, i mangët në garantimin e të drejtëve themelore, të lirive dhe të drejtë njëriut, kur bëhet fjallë për finë. Ndaj në, sa bëhet për shamia? Sa frot puna të furet mirë për shamia, një komision është të organizu, po bëhet mirë dhë njerë dolën nga mjedhet e caktuara, njerë caktuar, në njëra është armadhoiën thuhet i domnet ne kemë vendosur halifin këtu. Hiun ishamimi ia lon gruas me boi në kukën e saj. Ka rrymë më të ndryshme destruktive që punojnë këdrej të fashtë kërcësh për cenimin e këtu drejtore. Por ne duhet të punojmë. Themi aktiv vazhdimisht nga të gjitha anët dhe pozicion që kemi të punojmë. Do të shfryzuar të gjitha rrugët e mundësh me të, leju, të lejuara që i kemi, që të garantojmë vetës tonë, atë të drejtë që i kemi të garantojmë gjdo kënë në botë. Pra në lojdojshme, bënë e mundinë, angazhau, përpjeku, faljë, mundonë s'paku po të bëshë presendet me sukses, ka njëtë përshamë me konë i dapë në suksesat ti, të ti të nëjtë në shkullë, të se më përkalejë të ty të mundu, ka i mundë me në në që mundë kësut? Parë, kë Kur je i urt në shkollë, ski probleme, nuk i ka dosje. Mendon që do të kërkon, kërkesa jote e kanë një e kanë një trajtim tjetër. Epo njëri bën probleme, është i pandërgjat, i papëdisciplinuar. Normalisht si sel shojë. Ata me më mund të qëshim mua të mas orarim zimën e shkollë. At njerë. Po më nëu me koni disiplinuar i urt, i kujdesshëm. Shko kërko mirë, bisedo mirë. Le të kuptojnë se nimetja e false kanë yere kova dyshojnë se shumë e keç përdorin dollen por gjymo ka probleme shumë tani këto drejtim ndemunon me se ruçur duosh te ke fundit mbështet ndalla dhe bula dhe bera ath qe esht e mundshme bera ath qe esht e mundshme duke insistuar dhe kem kembgul gjithmon kërkesën tone legjitime qe se nje gjymo s'i me dal ani fa le drekën at dit por teten gjymo kërkoje përsëri dhe mos u ndal se kërkuari kur te reso te garantot e drejta e jote vënej se me kët kërkesë vazhdueshme me kët presion vazhdueshëm me len allah xhel leuala spoko parallata azil arsyetuesh se ti e ke bër tëra çështë mundshme për ta fol xhimon en çovse ndodhet tjetra e beso që nuk ndodhet inshallah atërspokut ke arsye tek Allah jale wala për fol në namaz të drekës Allah di më shumë i. En kuadromi të të marrë çertë duke prit që koha të gjatë inshallah na bën halal. Për alekum. Aleikum selam ratullah. Yam yam yam i voj musliman yam i voj musliman e ku më vije? Pa, Walla, urna pa të ndëgjojmë. Një janë tojë Rumi në, antori, orna, në sem. A që shë mund të margjim të zhësë që të ire dhe. Po. A është më kësë ku në, në shkutën e ho, të të në palto. Shkutën e ho, të të në shkutën. Po, e qartë, e kuptuva. Ta shtë ndëgjëm pyten, inshallah. Ta shtë ndëgjëm përgjigjen. Ta shtë në përgjigjen, inshallah. Ta shtë në përgjigjen, inshallah. Smurjet, që smurët do të thonë që po ankohen shpesh në gjyuse nga sehrit, nga magjia, që kanë probleme njerëz që ngadertin ty në trokasën e dyer të ndryshme. Dhe jo rrallë herë gabojnë në këto dyert duke dy trokitur tek falltorët, tek magjistorat, tek matrapastë ndryshëm që keqpërdorin njerëz për përfitim material. Andaj vllai nderuar, është rreptësisht e ndaluar, haram është me shku tek falltorët. Është haram shku të shku tek magjistorat por duhet me shku të këk hoxha i që është i shkulluar, i dhevatshëm, i njor, i cili bën tretimin e këture smundjive me mënyra të lejuara fetara, me lezu Kur'an, me lutje nga lutje që i ka bërë pegamiri sasërëm dhe kaqë. Përëndaj mundesh nga regjia pas përfundimet të emisionit të marrësht numrin e njërit nga këta gjallarë që ne besojmë ta,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 dhe me thonë, gojëve në hun e e mëshet njëti në grësht. Edhe për po. shëriti të rihelë nërë matë. Po. Edhe dhe ishtam e dit, a dhe jo vëtë që kemë njërë. Po. Pythja dytë është në masë kër jemi në konë, dhe ishtam e dit, që shdojtë më bëve ndosje e durve. Po. Nëse komë nësi me praktik unë njërë që me këptu ma njërë qëta. Edhe po. Cikje uh, e fundit është E për po. uh, me ndë të hojgjë ma herët Cështje në kamatës Zitë me kajdi unë prindje E më pa marë kredi E më ka marë bunë bank uh, Për me nënshkru si dëshmitarane Po une nuk e këmë ditë për çka uh, Ma vonë Dëmë të më si që kom nënshkru E këmë ditë për çka Edhe të ashtë qka dhe të nevoa po. po Anderet në të nëshkru Po që në të nëshkru a so, sai për këtë çputësa por që ka bë me marr në abdesit, dha që e lën gojin dhe hun me një tit ngrosh. Dhe më këtë me një ngrosht po e kuptoj në dy mënyra. Çdo të qoftë do t'ja përgjigjem. Nëse bëhet fjalë se gojin edhe hundën e la me dorën e djathtë me një tit ngrosht, apo nuk prish punë, por mirë është që ta futësh me dorën e djathtë ujin hun e ta nxjerrësh me dorën e majt. Kjo është praktikë në rregull. Në ço pse bëhet fjalë e mush, domethën grushtin me ujë dhe e fut ujën në gojë dhe me të njëjtin ujë që është në këtë grusht e lani edhe hundën, s'prish pun. Rregullisht bën që të laut gojën dhe hundën njëjtën ku me të njëjtin grusht, me të njëjtën sasi ujë që ke marrë për gojë, bën më loret hundën, nuk prish pun. Madje kjo ortas më thon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këto e ka larë gojën edhe hundën e tij. Nuk prish pun. Andaj ai dy kuptimet e larjes së gojës me një grusht mendoj se u çarsuan inshallah. Ase për kaë vendosja e duarve gjatë namazit, në domethënë për grua nuk ka mos pajtim të kulëmat se vendosja e gruas, vendosja e duar të gruas duhet të bëhet do të thot mbi gjoks në këtë mënyrë. Andaj edhe dietarët e mehdhepit Hanefi që është mehdhep drejtim juridik zyrtar tek ne, do të thot preferojnë dhe thonë se për gruan është sunet të vendosë duart mbi gjoksin e saj por kanë më spajtim se përket ma shkullit, a i vendos duar nërë kërthis apo mbi kërthis, kjo e qështja do të që nuk duhet, si kurse e kam shëruar vazhdemisht të, të, të, të ngridit plohori madhë, nga se te kefun i vendosja duarve dhe lidhë të tërë është sunat i pegamberi s.a.sallem, dhe njeri ju i vendos aty ku është bindur se është me e sakt. Dhe kudo që i vendos në basë të bindës e ti, kjo nuk kanë do një ndikim në saksinë,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 Por, në qëfë se ke bërë dheqë nga pa dhija, apo dhe ke bërë me vet dhija, pëndohet e ka Allah i manuar, dhe vendohet që mos të përseshë më asnjëherë, dhe më kërt, me nëse kërtë, emi afturme që të pëndohesht e ka Allah i Gjellewala, nga se Allah i Gjellewala, thot, në qëfë se pëndoheni, dhe thot, në qëfë se pëndoheni, nga kamata, e kur të Allah i Gjellewala në qëfë se pëndoheni, ke i bje se Allah i e pranë pënd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 Nuk na ka natë më përgjigjet mira që ti morëm edhe pyetjet interesante. Allahu subhe. Do mi ti bësh di pyetje. Meqë këto, këto lavdata që po nei bën, njerëz mendojnë se po i bën për shkak të afërsisë që si kemi shumë gdhëmi shuk dhe imi shuk. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja, jo, ja, jo, ja, ja, kjo domethënë normal se ti do të rreho që kupton ajo. Ja? Allah e vjen, por ka bëj, shkaku që ju përcjellni me peshë të vërtetë. Naj më ndërënë shumë iman me DNCQ. Allah ešpërbëleft, Allah ešpërbëleft. E pa, pa ata, e. E ta shkëpila pëjtë vejlështë. Kalëm pëjtë, kalëm pëjtë, pa. Hodështë qësë so avitë kom vrajët dëmë në thonë... ...shumë njështë dëmë thonë familë më bëjnë papagaja, papagaja pa, dëmë në thonë. Ata janë gjëtë dëmë thonë që nërështë. Vinjë këmto studija dhe agjencia, po ata nuk mund të vijtoj këtu, po njerëzit marrin një filë për kafëzën. Po harama jo as këo. Po është qartë, është qartë. Ose lejuaj, leju kafën. Është qartë, Allah. Çetër pyetja këra. Edhe pyetja tjetër. Po. Sa rrezik më parashitet nëse jam të çefrët ajo vetëm hoxhanes i qollë huduti. Po, po. Dhe da më reko moqë, Allah është progaj për, për elexionin. Amin dhe ty, amin dhe tyra. Për së përket piti sëpar që ka të bëjmë mbajt një papagajve, tësiret kanë ardhë nga viset e, e qoftë tropikala, po nëzeta, nga viset që nuk e kanë klimën të njëshme si kurse ne, dhe ato shpes kanë edhe për një tretim të, të, të, të posaqem, atë elshon, në qoftë se e lëshën në naturë, ata mund të ngordhen. Dok mund të mbietojin. Dhe marrja përsipër pa për mukoje për ta. Edhe për stoli, edhe për të ndëgjuar zënë natyrë të bukur, por me kujdes për ta, me mi ushqyimi mirëmbajt. Mendoj që nuk ka asgjë ka të keqë inshallah. Nëse kujdesemi për ta. Nëse i ruajmë, nëse nuk i keqë përdorim. Atë inshallah nuk prish puna. Me çanë është kur kimi të bëjmë me një lloj të këtyre krijesave, shpesve apo çfarë do qoftë ato, që do të thonë Uh, kujdesi jon është shkaktar për mjedisën e tyre natën. Por këto normal duhet kimi kujdes edhe sonjers këto kanë edhe kanë tejkaluar kufirin e mbajtjes së kafrë duke mbotur edhe çan në shtëpitë të tyre. Jo për të arritur shtëpinë çat të shtëpin, sharit ose çat të ndërm që janë çaja për truç shtëpinë nga hajni nga sulmuesi kështu më. Po çat në shtëpia të tyre i kanë bën tar të familjeve kështu më. Kjo nuk është rrite jona islame.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 më shumë se ata Fatimeh radhiyallahu anha e dh Hasanin dhe Husseinin radhiyallahu anhum por nuk e ndajm nga kta Aisha radhiyallahu anha qase ajo ishte familja e pejgamberisoh sallam ndersa nuk dua qe kute tash te flas per besimin e shehitve nuk dua kute tash te flas per devimet e tyre por mjafton qe te prmendin nje per per shum ta tyre qe kanë kjo grup i dhevjuar, këta njerës nuk e besojnë Kur'anin tonë. Këta mund të fshihen, të përdurin një, një metohë që e kanë tukje, që fshihen, din të maskohen, po libra të ty në dëshmojnë për këtë qërtje, djetarë të ty në dëshmojnë për këtë qërtje, pa për e ashtim, se Kur'ani që e kemi ndurën tonë është dhevjuar. Sa ashtab të pegamberi, sa se me ndhevjuar. A, thot, a thotë mës Cilin të musiman në botë me vetë, njerin sot ti është me do në rrugë, a e musiman po, që kërëan që kemi, a është në regullë, që është nuk ka regullë. Ata thonë se asabt i kanë nëshevë do ajete, i kanë devjuje marzina tira që, subhanallah, njeri u me dhe njën veden të rënduar me volë për të punë. Ndë e fatë kësi që kjo grua është bë argate dhe punëtore e paguar e këti grupi të devjuar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 kush për e përkra, kush për e përkohat njëri, me armatim, e kush për e përkohat me njerëz, dhjet kush. Përëndaj, nuk i minuji përsi vërzune gjekatare, gjekpirse, terroriste, të devijuara, që shtëmënojnë Kur'anin, fyën e shabt e pegameris, e kështë më rratë. Allah në arrujnë nga këtë devijime, Allah në arrujnë nga këtë të qia, dhe Zotë Gjellarë bëfë që në vendin tonë,